În căutarea eliberării. Când m-am trezit a doua zi dimineață, evenimentele serii precedente mi-au revenit încet în minte. Nu dormisem bine. Poate totul a fost un vis, m-am gândit. Dar nu fusese doar un vis, pentru că chiar acolo, pe nopchiera mea, era Evanghelia după Ioan și cărticica primii pași cu Hristos. Îmi ținuse promisiunea făcută consilierei și fetelor de pe stradă de a citi broșurile. Înainte de a mă culca, am citit de la cap la coadă Evanghelia după Ioan. N-am înțeles nimic din ea și nu mai aminteam niciun cuvânt, dar important era că îmi ținusem promisiunea. Va fi viața mea altfel acum? Se vor schimba lucrurile? Mă întrebam. Odată cu trecerea zilelor, mintea mi era bântuită de tot mai multe îndoieli. Cum aș putea spera vreodată să duc o viață creștină? Cum să pot renunța la droguri, la băutură, la țigări și la modul meu de viață? Ar fi mult prea greu. Și cu vrăjitoria ce să fac? De asta cum să mai scap? Vocea lui Lucifer, pe care am auzit-o iar foarte clar, mi-a spus. Nu poți să scapi, ești a mea, e prea târziu pentru tine. Are dreptate, mă gândeam, mai bine ar fi să uit totul cât pot de repede. Am împins Evanghelia după Ioan într-un sertar și am ieșit să beau ceva la un bar din apropiere. În timp ce îmi consumam băutura, am auzit iar în minte vocea dulce a solistei. El îmi poate lua păcatul greu și bezna lui îi pasă de sufletul meu. Ce prostie m-am gândit, de ce mă revine când asta mereu în minte, hărțuindu-mă chiar și aici? Uită-l, a spus Lucifer cu voce tare, mai iau un pahar. În curând are să ți dea pace. Dar nu-mi dă de pace nici după ce am mai băut câteva pahare. Cum aș fi putut să l uit? Oriunde mă duceam, auzeam: "lui Isus îi pasă de mine, Isus mă iubește." Când umblam pe străzi în căutare de bărbați, când beam și chiar atunci când îmi injectam doza de heroină, fragmente din acel solo minunat îmi tot reveneau în minte, spunându-mi din nou și din nou că lui Iisus îi pasă de mine. Nu te gândi la asta," persista Lucifer, nu-i de tine." Am înnebunit de tot, mă întrebam. Erau în mine două voci care spuneau lucruri complet opuse. Ce se întâmpla cu mine?" Eram câmpul de luptă pe care se înfrunta binele cu răul, forțele întunericului cu Iisus Hristos, atotputernicul fiul al lui Dumnezeu. Am fost foarte surprinsă când am primit o scrisoare de la una din femeile care s-au rugat pentru mine la sala Colston. Nu mai scrisese nimeni vreo scrisoare până atunci. Am citit, mă rog pentru tine, poți să vii la o nouă întâlnire? Deși am fost... Mișcată de scrisoare, nu eram sigură că mă voi mai duce acolo. Nu te du, mi-a spus Lucifer, ești a mea. Vocea lui era și mai înspăimântătoare de data aceasta. În mintea mea era o confuzie totală și totuși, cu două seri mai târziu, m-am dus iar la sala aceea. O putere dulce m-a atras din nou acolo. Speram că voi auzi din nou cântecul care-mi tot răsuna în urechi, dar solista a cântat cu totul alt cântec. Fața ei era portretul bucuriei de pline și mi-am dat seama că îmi doream și eu ce avea ea, să-l slujesc pe Iisus Hristos și numai pe el, să fiu eliberată de droguri, prostituție și vrăjitorie. În noaptea următoare, Lucifer a apărut lângă patul meu. Nu aveam cum să-l confund. Deseori îl văzusem și i-auzisem vocea. Nu era ceva de domeniul imaginației, ci purul adevăr. Ești a mea," a spus el, trebuie să mă asculți. Nu te mai apropia de creștini că altfel vei muri." Trupul și fața erau negre și crispate. Vocea sa lugubră exprima ură și amenințare. I-am simțit mâinile mari și păroase, întinzându-se și apucându-mi grumazul. Am încercat să strig, am încercat să mă rog, a fost zadarnic. Forța răului era prea mare ca să o pot înfrunta singură. Era îngrozitor și totuși real. Ce are, m-am gândit atunci, sunt în puterea lui Satan de ani de zile, niciodată n-aș putea fi o creștină cu inima curată. Oricât de mult aș fi dorit să fiu eliberată, eram în menghina a mâinilor lui Lucifer. Atunci am vrut iar să renunț la orice gând de-al iubi și al slujii pe Domnul Isus, dar cuvintele cântecului îmi răsunau din nou în urechi. El îmi poate lua păcatul greu și bezna, lui îi pasă de sufletul meu. Aceste cuvinte m-au făcut să mă hotărăsc definitiv. Voi lupta până când voi fi liberă. Voi căuta până când voi găsi libertatea pe care o doresc și de care am nevoie. Cât de minunat și cât de adevărat este că odată ce Iisus Hristos a început să lucreze în inima cuiva, nu l mai abandonează niciodată. El n-avea de gând să mă părăsească, eram copilul lui de acum. Deși bătălia era doar la început, el mă făcea conștientă de prezența sa și mărea dorința de a fi eliberată din sclavie. Femeia care mi-a trimis scrisoarea a venit în vizită la mine. Dacă vrei cu adevărat să-l iubești și să-l urmezi pe Iisus, mi-a spus ea, trebuie să te întâlnești periodic cu alți creștini, alătură-te unei biserici evanghelice. Bine, am spus eu, unde e biserica evanghelică, unde să mă duc? Nu vreau să te influențez spre una anume, n-ar fi cinstit. Du-te la oricare biserică evanghelică vrei, sunt multe pe aici. Nu i-am spus niciodată că sunt vrăjitoare, prostituată și artistă de striptis. M-a reținut teama că aș putea fi respinsă dacă ar fi aflat și alții de modul meu de viață. Ia și alții câțiva creștini știau doar că am o mare nevoie spirituală cât despre am găsi o biserică pe care să o frecventez cu regularitate, vă închipuiți cât de multe știam despre diferitele biserici și denominații. În escapadele mele obișnuite pe străzi, am trecut pe lângă multe biserici, dar n-am văzut nicăieri numele Biserică Evanghelică, deși m-am uitat cu atenție. Am văzut că există biserica metodistă, biserica baptistă, Biserica anglicană, dar nicăieri, nici urmă de biserică evanghelică. Femeia spusese că sunt multe în jur și totuși eu nu găseam niciuna, deoarece căutam etichete. Ce credeți că înseamnă termenul evanghelic pentru cineva care n-are nicio legătură cu bisericile? Nimic! Dar eu voiam să știu mai multe despre Isus. Căutarea mea era sinceră, în ciuda faptului că nu-mi schimbase modul de viață. Nu mă schimbam pentru că nu puteam să o fac și eram conștientă de acest fapt. Trebuia să găsesc pe cineva care să mă ajute, chiar dacă trebuia să intru într-o biserică pentru a găsi eliberarea. Dacă i-aș cere unei prostituate să meargă la biserică, va râde nas, așa că eram într-o situație destul de neobișnuită. Cine? Eu? Ar spune ea. Ce să caute una ca mine în biserică? Ăia de acolo nu ar vrea în biserica lor. Vă puteți imagina cum mă simțeam? A fost o minune că eram atât de decisă să merg la biserică. Renunțând la orice încercare de a mai găsi biserica evanghelică, într-o duminică seară am intrat disperată în prima biserică pe care am văzut-o. Era mare și plină de oameni. Am privit puțin neliniștită la mulțimea aceea de oameni respectabili. Primul gând a fost să o iau la fugă. Nu era niciun loc liber în spate. Singurele locuri libere erau chiar în față. Primele două rânduri erau complet libere. Nu m-a îndrumat nimeni, așa că am pășit singură prin sala mare până la locurile libere din față. Eram stânjenită și simțeam iar că toate privirile sunt ațintite asupra mea. Eram îmbrăcată cam tot așa, cum fusesem când am mers prima oară la sala Colston. De ce se holbează toți la mine? M-am gândit. Programul a început cu un imn sec, deloc asemănător cu cânte cu entuziast pe care l-am auzit dincolo. Apoi, pastorul a spus o rugăciune lungă și foarte elaborată. S-a mai cântat un imn chiar mai sec și mai greoi decât primul. Apoi, a urmat citirea Bibliei. Îmi adusesem cu mine Evanghelia după Ioan, Pastorul a citit din altă parte a scripturii, iar eu nu înțelegeam de ce nu găseam ceea ce citea el în mica mea Biblie. În cele din urma a început predica, dar eu nu înțelegeam nimic din lucrurile complicate pe care le explica pastorul. Folosea fraze lungi, încărcate de termeni teologici, care n-aveau niciun înțeles pentru mine. Nimic nu era simplu și direct. Aș fi vrut să aud ceva de genul Isus te poate elibera, Isus te iubește, dar n-am auzit nimic inteligibil pentru mine. Eram plictisită și nu mai puteam sta locului. Începeam să tânjesc după o țigară. N-am mai putut rămâne acolo nici o clipă și sărind de pe scaunul meu am pornit-o spre ieșire. M-am liniștit imediat ce am trecut de oamenii aceia respectabili și am ieșit pe ușă. Afară mi-am aprins o țigară. Fumând, mă gândeam, poate că nu le-am dat nicio șansă, poate că sunt eu de vină, mai bine să mai încerc o dată. Așa că am intrat iar, spre marea surprindere a celor din sală care crezuseră că am plecat definitiv. M-am așezat iar pe locul meu din față și am stat până la încheierea programului. Am fost foarte bucuroasă când s-a ajuns la rugăciunea finală. M-am rugat și eu, sperând că Isus mă înțelege. Înainte de a ieși, oamenii stăteau de vorbă în mici grupulețe. Pastorul stătea la ușă dându-le mâna și spunându-le cuvinte politicoase. Am încercat să trec de el neobservată, dar n-am reușit. Era foarte calm și politicos. Bună seara, mi-a spus el zâmbind. Mi s-a părut simpatic. N-ați mai fost pe la noi, nu-i așa? Nu, bineînțeles că n-am mai fost pe aici. Parcă încremenise și aerul. Pastorul a fost uluit de replica mea. După câteva momente a continuat. Ce v-a făcut să veniți în seara asta? Păi, am fost la campania de evanghelizare de la sala Colston și mi-am dat inima lui Isus. Minunată, a spus el cu fața radein de bucurie. Mi-am dat seama că îl iubea pe Isus. Pot să vă ajut cu ceva în noua viață cu Hristos? M-am gândit repede, poate asta e șansa mea, încercarea moartei în are Păi, i-am spus pastorului, nu știu dacă puteți. Vedeți dumneavoastră, eu sunt prostituată și narcomană. Pastorul a pălit și chipul lui a luat o expresie ciudată. Mi s-a părut că e pe cale să leșine. Oamenii din jur au amuțit, aruncând un priviri curioase. După ce și-a revenit, pastorul mi-a spus, Mai veniți pe la noi, noapte bună. Să mai vin, m-am gândit. Pentru ce? Ce-or fi având oamenii ăștia? Nu mă poate ajuta nimeni? Unde-o fi Isus, de care tot vorbesc atât? Privind în urmă, îmi vine să zâmbesc, dar și să mă întristez în același timp. Oamenii aceia mergeau la biserică duminecă de duminecă și niciodată nu s-a întâmplat nimic care să deranjeze întrunirile lor atât de bine organizate. Au fost șocați de vizita uneia ca mine, o persoană din afara lumilor, atât de diferită de ei. Unul din predicatorii de demult a spus: Fiți pregătiți să primiți orice om! Cu siguranță că ei nu se așteptaseră la una ca mine. Prin urmare, am ieșit din biserică tot așa cum intrasem, poate doar ceva mai dezorientată. Și acum unde să mă mai duc? Ce să mai fac? Unde să găsesc adevărul în acest oraș al bisericilor? Au trecut așa câteva săptămâni. Mai căutam încă. Bătălia era din ce în ce mai înfricoșătoare. Lucifer își întețea eforturile de a mă ține legată în lanțurile sale. Odată cu năsprirea luptei, se întâmplau și alte lucruri stranii. Am hoinărit printr-o mulțime de biserici de toate felurile și în câteva am auzit vorbindu-se despre sângele lui Isus. La auzul acestor cuvinte se declanșa în mine o forță a întunericului și se întâmplau lucruri abominabile. Aveam un comportament straniu, diabolic, smulgeam uneori bibliile și le sfâșiam, aruncam cărțile de imnuri prin biserică, înșfăcam tăvile folosite la împărtășanie din mâinile celor care le purtau și le aruncam pe jos. Cădeam la pământ urlând, șuierând și târându-mă ca un șarpe. Apoi, Dintr-o dată mă reveneam, fără să mă amintesc nimic din ceea ce făcusem. Desiori fugeam din biserică podidită de lacrimi și suspine. Oamenii nu înțelegeau ce nu era în regulă cu mine și de ce cauzam astfel de tulburări. Unii credeau că sunt bolnavă psihic, dar eu știam că nu eram eu cea care făcea acele lucruri, ci o putere a întunericului care mă stăpânea. În afara bisericilor simțeam cum o mână nevăzută mă împinge să fac tocmai lucrurile la care voiam să renunț. Înainte de a încredința viața lui Isus, luam droguri, practicam magia și prostituția fără ezitare. Dar acum, când încercam să trăiesc o viață creștină, făceam aceste lucruri împotriva voinței mele. Mă simțeam obligată să le fac, controlată de o putere întunecată din adâncul ființei mele. Când în hoinărelile mele prin biserici auzeam predicată Evanghelia cea adevărată, forțele rele din mine deveneau active, așa că ieșeam tot înlănțuită. Am vizitat multe biserici, manifestările diabolice au continuat. Vedeam privirile uluite și îngrijorate ale oamenilor din jur, iar eu eram dezorientată, mai dezorientată chiar decât pastorii. Mă întrebam de ce nu puteau face ceva pentru mine. Fiindcă lupta aceasta nu se mai sfârșea, am hotărât că era mai bine să mă țin departe de biserici. Poate că eram într-adevăr nebună și nu era nicio șansă pentru mine nici în biserici, nici în altă parte. Eram pe punctul de a renunța la căutarea eliberării din ghearele răului. Căutați și veți găsi, spune Biblia. Bateți și vi se va deschide. Lui isus îi pasă! Lui isus îi pasă! În deprimarea mea, cuvintele acestea îmi răsunau în urechi mai clare ca niciodată. Trebuie să găsesc eliberarea. Vreau să trăiesc pentru cel care mă iubește atât de mult. Domnul Isus îmi vorbea în mijlocul întunericului și al confuziei. Duhul Sfânt pătrundea în sufletul meu, încurajându-mă să caut, să caut până când voi găsi. Într-o duminică dimineață m-am decis să încerc din nou. Am vrut să merg la biserică să mă rog. În momentul când am intrat, forțele celui rău au pus iar stăpânire pe mine. Când mi-am revenit, am văzut cu groază paharele de împărtășanie sparte, vinul vărsat și privirile năucite ale oamenilor. Am țâșnit afară plângând cu sughițuri și gonind pe stradă de parcă aș fi fost urmărită de toți demonii din iad. Acum eram cu adevărat disperată. Da! Mă în până peste cap în groapa fără a disperării. Mai bine ai sfârșit-o cu toate, mai bine mori, mori, mori, mori, spunea Lucifer. Vocea lui mă baciocorea în timp ce alergam pe stradă asemenea unui animal turbat și hăituit. Am ajuns la un pod, am pășit peste balustradă și eram gata să mă arunc. Deodată am simțit mâna unui bărbat trăgându-mă înapoi. Ce vrei să faci, nebuno? M-am smuls din mâinile lui și am luat-o iar la goană, neștiind încotro să mai fug sau ce să mai fac. Orbită, m-am năpustit într-o cabină telefonică unde am stat mai multă vreme, tremurând și suspinând. După ce m-am mai liniștit, am văzut pe un perete al cabinei numărul de telefon al unui pastor, Stalei Jeb. L-am citit încă o dată, înainte de a mă desmetici, m-am trezit vorbind cu el la telefon. Nu știu ce i-am spus, dar știu că eram într-o stare îngrozitoare. Te rog, vină la biserică," mi-a spus pastorul. Mi-a dat numele și adresa. Vocea lui era calmă și blândă, așa că în scurt timp am fost la biserica de pe strada Queen. Acolo mă așteptau doi bărbați, unul era pastorul, celălalt un evanghelist." Domnul Denis Clark au fost amabil și au ascultat plin de înțelegere o bună parte din povestea mea spusă printre suspine și sughițuri. Au ascultat fără să clipească și m-au înțeles cu adevărat. nu venea să cred. M-au ajutat să mă mai liniștesc puțin și s-au rugat pentru mine. În timpul rugăciunii, forțele rele din mine au reacționat iar, lovindu-i când încercau să-și pună mâinile pe mine. Cei doi s-au oprit din rugăciune, dar n-au părut deloc îngrijorați de reacția mea. Apoi mi-au vorbit cu bunătate și blândețe. Cunoaștem un om care te poate ajuta dacă vrei. E pastorul bisericii de Barnham-on-Sea. Numele lui e Arthur Neil. Știm că el te poate ajuta. Vom lua legătura cu el și te vom anunța când îl poți întâlni. După cum am, au promis, mi-au aranjat o întâlnire. În sfârșit, eram pe drumul cel bun spre deplină libertate. Vă reamintesc că aceasta e relatarea adevărată a unei lungi călătorii pe care am făcut-o în căutarea eliberării.